Vraćajte sese Ovo da čujemo našeg Marka On se polako vraća u Formu, kondiciju Malo se ovljenio I nije radio na svom daru A vi znate Sjećate se onih njegovih nastupa Kad on zagrmi I zasvira na onoj Svetoj i duhovnoj liri Vladike Nikolaja A smo ga mi Zamolili je danas u takvi obištari da zamolimo naše mlađe da poslušaju I on se ljubazno odazao pa će nam evo, danas prednijeti dio atmosfere Iz čudesne duhovne live srednog vatike Nikogaraju A pjesma je o svetoj komučanici prekače riječi Katerina mudra, Tremaljska carica, Sadi Hrista spaca, Posta mučenica. Maksimci je glupi, Život joj ponudi, Samo veli žena, Žena mene budi. Katerina sveta, Čista kao zlato, Maksimciju cari, Odgovara na to. Ja ženika imam, vista vaš i slova neznami ljubov muža truležnog dan i mi telo isteš truno strasti i dok er <gledajte> dugo da smrtni da smrtno no se srca mora da isuši Човек pravi brine O besmitnoj duši Čini što ti drago I na muke meći Na ognjume peci Na točku okreći Ja se svoje duše Odreći ne mogu Ni vanj Hrista dugom Pokloniti Bogu No zapam ti, care Skoro ćeš umreti I svoga će leša Crvi uzaveti, crvi će te slavit, crvi će te ješti, Kletva će te pratit, kletva će te srešti, Jer zato ješ s Hristom, stajakšim smrti, Od kamenci spal, on će te sakrti, Katerina sveta, Hristova nevesto, Rabisti na vetne, prebela si presto. Zato sad taruješ u carsku odela, sa angelima pevaš sve sladosno grad. I braći i sese kad duša primi ono bogatstvo vječno i netoležno kao što ga je primio naš sveti vladika Nikolaj pa ga stavio u crkvi svima nama njegovim duhovnim potomcima da se njime bogatimo ovo ovaj je samo jedan viserice bescen riznice sveta crkva je pravo slavna u crkva svještano nasvjeđa svetog rodike nikogaj ko redovno prati ohrijski prolog on mu blagodojnu navigaciju koju smo udobismo u ovo savremeno danas se svi evo navigacija navigacijama služimo a vidite kako majka crpa svoje djeci obezbjedi da imaju duhovnu navigaciju i praktično svakog dana da znaju kuda da se treću i da se ne zavljeću nego da prate one znake pove puta koje na Naši sveti predsi ostaviše, ako ih nepogrešivo vode do onog grada koji će doći do nebesluka, Jerusalima. A putujući, evo imamo i pjesme da pjevamo i jedne druge da tješi. A u samom bogosluženju, onom uskom grlu, onim jektemijama, mogetvenim vapajima, koje narod Boži prinosi gospodu držati se čvrsto za svešteno služitelje, Jer pravoslavna crkva je od vajka da učila svoja čata da se move i sami, naravno, ali da se move i saborno. Da bi ta njihova movitna mogla da dosegne svete visine, treba da bude podihnuta silom Božijom, duha svetoga a tu silu mi imam u crkvi, ona je predana svetim apostolima, a preko njih svetim sveštenicima, episkopima i sveštenicima do dana današnjeg zato se crkva uvijek molila saborno i uvijek država svojih sveštenosložitelja pa onda A evo i danas, i svakodnevno, putujući, krećući se, podvizavajući se, imamo onu divnu jepteniju, koja zapravo Kroniša čita onaj niz prozbi, gde se za Sad svijet, za mir svega svijeta, za višnji mir, za spasenje duša naših, za ovaj naš grad, za ovu našu svetu obitelj, onda za svaki grad, za svaki kraj, za one koji putuju, plove, boguju, za one koji su u robstvu, koji robuju strastima, povacima, kako je jedna široka molitvena prozba i onda prije onog vozglasa gdje se da kažem, priljubljujemo i spajamo molitveno sa onim kom na molitve prinosimo mi napominjemo nešto što je vrlo važno naravno Napominjemo, ali neko nas je naučio da to tako treba, da to tako valja, da je dobro, da je blagosloveno i Bogu ugodno. Onda kažemo, pomenuši presvetu, prečistu, preblogoslovenu, slavnu bogodičicu, našu bogodicu i uvijek Dijevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedne i druge i sam život svoj Hristu Bogu predaj. Svetko, vreći i sestra sam duh sveti uči nas. A to su velike lekcije sveta služenja, ali aj sa smo drugi program vaspitnikom da najmanje učimo od svetih bogosluženja evo posledo što je sve dosadnija pa i skraćujemo i zato sve duhovno gluplji bivamo i Jesu. međutim sama konstrukcija bogosluženja je izuzetna ona mnogo govori i mnogo muči samo ukazanje da sebe Ne možeš ni samog, ni u zajednici sa drugim predati Bogu. To je ono što mi, nažalost, prvo često pokušavamo na trpanje, neblogoslovene, beslovesne trpanje u prostoru crkve, koja samo stvaraju probleme i onome ko želi da se ugura, utrpa i onome koji ne može da ga iz crkve, Takvog nenormalnog Upravo ova prozba Ovo ukazanje govori da ne možeš Gospodu prići Da mu se ne možeš predati Da ti ono ne može pomoći Ni tebi Ni tvojima Da ti ni sve i neće pomoći Ni jedan od sveti tebe Koje mi često molimo, prizivamo, ali ne čuje svetite tu molitu. Ne moliš se dobro, moliš se pograšeno. Pristupaš nebogosloveno, nepravosloveno. Gospodu privaziš potpuno pograšeno. I ne samo pograšeno, nego i opasno. Možeš da zalutaš. Možda zaglaviš, možda se obmaneš. A crk, vidite kako je jasno. Ako vjerujemo da je molitvena forma svetih bogosluženja duhom svetim postavljena, iskonstruisan. Onda, vrlo je jasno, ako pažljivo posmatramo, vidimo da je uslov da priđemo svetoj trojici da priđemo Hristu Bogu sa svima svetima, da sami sebe i jedni druge Hristu Bogu predamo, da je uslov da prvo pomenemo presvetu, prečistu, prebragoslovenu, slavnu, Zvogladićicu našu Bogorodicu I uvijek Djevu Mariju Zvogladićicu našu Kad uporedimo, broći da sestre, to što crkva nudi što se od nas traži s onim što mi imamo Onda vidimo da nije baš tako kako bi valjalo da bude Iz zato naše molitve nemaju snagu da dopru. Zato i nemamo pogrotnu informaciju. Zato i nema Božje dobrogoslovena. A razlog možemo slobodno navesti taj jedan jedini. Jes te upravo u ignorisanu nje. П преа преблагословее славна ладечуце Бог родице и uvjeek je Мар. Когод братви ицесе покушала Господу да приступи. А ню не поминти, он нече приступити и Гпод je нече ovaj praznik u kome se još uvijek nalazimo i kojim se dočekao na početku velikog sveštenog posta koji prethodi velikom prazniku roždeska gospodnjeg kojim se otkrivaju nove mogućnosti ljudske prirode naša crkva želi da se Prvo, poklonimo, poklonimo njoj a onda kroz nju da idemo dalje ka svetoj trojici i ka onome koji će se od nje roditi a koji je od oca u vječnosti rodjen bez majke Razumijevanje, brađe i sese, tajne Božije, nemoguće bez majke Božije. Kogod je pokušao druđu tajnu, bogopoznanje, bez presvjate Bogorodice, on je odalijepio. I zalijepio se za neku od zamki demonski. Niko braći sve sre do crkva apostolska, ne poštuje i ne uči o presvetoj bogovodici. Svi drugi su odstupili od nje. I kako je govorio starac Spajsije, svetogorac, jednom protestantom a da i protestantski duk je danas onako dominantan na žalost i tamo gdje mu ne bi trebalo biti mjesto brodo često prodiraju prostor gdje bi trebalo da bude pravoslavno poimanje i pravoslavno vjerovanje a sveta gora kao udiju predstavite bogorodici dan danas ne bez napora i ne borbe čuva taj predanski odnos prema carici nebeskoj onoj koja je neuporedivo slavnija i uzvišenija i od serafima i od herovima a slušajući jednog protestanta i ako hoćete jednog vjerovića koji je protestantskog duha Gleda ga, sluša ga, posmatra ga, pa mu kaže Žalom mi te, brate, i tebi i sve tebi slično. A ovaj pita, a što? Kaže, vi nemate majn. Sva ta njegova priča, ta sklepana pobožnost, ta priča o Bogu, o Isusu, o Mesiji, o spasitelju, o spasenju, o ko zna čemu, sve to vraći nikakvog smisla nema. To nikakvu vrijednost nema, nikakve kvaliteti nikakvu silu i istinu bajsije gledajući bijedu pred sobom tugu siromaštvo onoga koji se obogatio kao ovaj bezumni bogataš samo informacijama suovim informacijama šireti samo prostor svoje memorije malo mu je bilo jedna Pa je on strušio tu i poširio neku drugu. Koja je mjera za memoriju? Kilobajt. Kilobajt. Uzme razvali i onda napuca, bude više, i onda gura, gura, bogatiji se, bogatiji se, bogatiji I onda ga bogatiji svetogorac. Bogom obogaćuje. Gleda kao siromašno i žalik. A zašto? Jer je bijetan. Jer teče sebi blago na zemlji. Jer svo znanje o Bogu, braći i sestri, nas dobi znanje o Bogu. Koliko god Spolje posmatrano ili izvan crkve, posmatrano, izgleda uzvišeno, raskošno. Zato da imate vrlo raskošne sisteme, religiozne, filosofske. To je sve blago koje se skuplja na zemlji. I koje će se oduzeti od čovjeka. Takvi ljudi se Bogom ne bogate. Ne mogu se obogatiti Bogom ako ga ne prime iz ruku, iz utrobe presvete Bogorodice. To da znate, braći i ses, ne da bi procenivali bogataše oko nas. Vrlo je ovako procijeniti bogatoga. Dovoljno je vidjeti njegov odnos prema presvjatoj bogorodici i sveti je jasno. Sjopanjatno. Treba sebe provjeriti. Čime se mi bogatimo. I da li smo mi to bogatstvo primili preko nje, kroz nju, od nje, ako jesmo? Onda smo se zaista Bogom ubogatili. Onda smo zaista bogataši. A ako nismo, onda, braće i sestri, kako kaže ovo sveto jevene dželje, sebi tečajmo blago na zemlji. I ono kao tako bit će odveze to na dan naše godovanje od tijela ono je po prirodi tjelesno Kristos bogotsko bogotsko mudrovanje kako ga u crkvi nazivam a znak po kojem ćemo poznati jeli to bogazno bogodstvo ili istinsko jeste upravo odnos bogatoga prema presretorim Bogoродicima. Bogati, osiromašiša i ogladnješa pjevamo ako se stjećate na e, bogosluženjima, na bdenjima, pa кос ветиси фихира и петохлебенце увазивши у свети олта пеvamo апостолске стихове богати умнишаш богати ко сило машиш и окладниш а они који траже господа neće се ућити ни jednog до I ulazimo u hranu. Ulazimo u otak. Oko nas, brati i sestra, ruše se imperiju. Onaj što je dojuče bio bogat, enoga visi u šumu. Kvata se. Objesio se. Onaj drugi što je bio bogat, enoga sa infracrlenim zrakom na čelu. Na na iperest. A onaj treći, koji svoje bogatstvo transparentno projavljuje svojom moćnom limuzinom, ima nenajadenog automehaničara ispod, koji postavlja silu da auto može i da podlepti zajedno sa njim u vazduh i tako dok mi služimo sve te službe braće i sese bogati siromaša bogati propadeju imate ljude koji su bili do jučera bogati koji su danas hladni ili su obradnjeli a oni koji traže gospoda polako, strpljivo, u blagoslovenom ritmu, taktu. Idemo polako. Post. Idemo. Svijeta. Petak. Svijeta. Petak. Idemo polako. Božićni post. Tražimo gospode, broći i svesi. Mi poslom, mi ovim poslom, gospoda, tražimo. Mi svetim službama gospode traži mi uzmemo pet hlepova braći i sestri evo je ovaj manastir ne samo ovaj svi manastiri ovaj. to i tekako svjedoči uzmemo pet hlepova malo pazite rakijska čaša vina rakijska čaša ulja i pšenice i pet hlepčića i blagoslovimo i sjetljujući se I svršteno deistujući Silom onoga koji je sa pet Hlebova nasitio Pet hiljada ljudi Bez žena i djeca U crkvi blagoslovimo A trpeze napunimo A možemo i sami da se služimo A može i narod I tijeli smo u tijeku da naći Ovaj manastir sese Od je Osnovano, odnosno kad je obnovljen nijednog jedinog dana nije imao problem od kada je služba počela problem sa hranom nijedan žitelj ovog manasija i ne samo žitelj nego i mnogi koji su dovezili i provazili nije ogladnij. a oni koji traže gospoda neće se lišiti ni jednoga dobra. To ne znači da smo ga našli, braći i sestre, u punoći. Možemo mi mnogo više. Ali ona utješenija. Evo vidite i ovaj sokić i ova vodica. Oni govore, ne sekirajte se. Imaju se ženu. Samo ne ostavljajte драгани, нескрећете са пута, наставите да тражите. Наставите да тражите. Дружите се с вуждом, идете у храмове, молите се Богу са упорном, разговарате, дочекујете празнике. Служите света богослужење, служите празднично бдење, Васкрсење, Симона недељно. Raznično. služite sve te liturgije i ne bojte se, nećete se lištiti ni jednoga dobra. Duh sveti, brate i sestre, govori i stoji za tih reči. Dakle, garantuje. Ali, da bismo tražili gospodana, I da bismo ga našli istinitog Boga. Mi ne možemo zaobići onu kroz koju nam se On otkrio. Primijuši naš sastav, našu prirodu. Zato, braći i sese, provjeravajte sebe i duhove oko sebe. Gdje je mjesto Majke Božije? Nemojte, braći i sese, da Kako se zove onje, što nam traže postanu ima vlagu, vodu, sve to sveto dobro. Hajde da tražimo ima pokoči zetje iko na majke Božje. Nemaj. Ili ako ima, dien je na mese u polici sa knjigami, iza televizor, u hodniku. Nije dobro, braći i sest, ako ne zauzima centralno mjesto u tvom domu, u tvom hramu, u tvojoj kući, jer ako si hrišćanin, ako se trudiš da budeš, Tvoja kuća treba da bude kao hran, tvoja domaća crkva. Ako ti nije jasno kakav rasporek treba da bude u tvojoj kući, nije problem, pođi u hran pa pogledaj. Vidi gdje je mjesto majke Bože. Pogledajte ju i u našem hramu, braći i sese, gdje se nalazi presveta Bogorodica. Nemamo jednu fresku Nego mnoge freske Ali ona glavna koja nas dočekuje Jeste ona u obsidi hrama Šira od nebesa Kako je nazivamo I kako je pjevamo Koja drži Nebeskoga cara U nauči U krilu braćnih ses Bog svedržitej sjedi joj u krilu evo pogledajte ove Svetogorske ikone Boga Rodiče, pogledajte vidite ovo iz Rumanskog skita Svetog Joana Krasitelja, čudotvo pogledajte, drži Boga u ruci eno je utješiteljka smjelost eno je tvoje ručice, evo je iedarska Majka Božja Drži, Boga u unavučio. A prije nego što će da ga rodi, ona ga ima u utrobi. I njena utroga, braće i sestre, je zaista šira od nebesa. Jer nebo nije moglo da primi vladiku. Nebo je obacjano, braće i sestre, izmjene utroga. To je već prostor tajno, da sad ne koračimo tamo i ne možemo da dišemo. Ali u svakom slučaju treba svoje pokajanje, lično, ali i sabulno pokajanje, obavezno vezivati za promjenu odnosa prema presvetoj bogorodici. Kakvo mjesto ona zauzima u tvojoj kući, u tvom dnevnom rasporedom, nedjednom, mjesečnom? Kakvo mjesto presveta Bogorodica zauzima u tvom životu? Takav će ti живот и biti. Jedan turčin, braći i sestre, utočavajući na Svetu Goru, Svetu Goru jedno vrijeme bila je pod opsadom Turaka, bahato, gordo, onako kako danas svijet to čini, na razne načine, uzio svoju pušku i spavio metak u ulice presvete Bogorodice. U pitanju je preska, koja se nalazi na kapiji svetog manastira Vatopet, na Svetoj godini. Ko pođe, ovdje neka bratija je bila, pa je i vidjela tu presku. Ispavio je precizno vojnik, pogodio ulice I odmah je, brađe i sest, ostavio ušku, tu, odmah se okrenuo i otišao, umasljanje i objesio se. I svijet, brađe i sredstvo, i društvo, porodice, čovjek koji svojim životom puca, a svaki grijem je pucan, svaka grehovna se od poti koje se ne borimo, sest, koju primamo, a u tom slučaju se pretvaramo u cijem, pretapanje uma, i sest, pretapanje uma i pravljenje cijevi kojima džago ratuje. I onda tvoj um postaje provodljiv, protočan kao cijev za demonske podstreke za djavovsku municiju kažemo podstreke mislimo na grehovne, strasne misle, pomisle da ne govorimo o djelima i čovjek takvim životom on puca, bratr i sese na ikonu bogorodičenu na ikonu gospodnju U Cetinskom manastiru u Mitropoliji imate e, gospodinu ikonu koju su u Gusinju u Gusinskoj crkvi e, Svetog velikog mučenika Georgije isto, vrlo predstavno pogodili ima tri hice direktno u glavu gospodinu braći i sestak istina nisu je probio gospod je da ga pogode ali ne da ga probio Šta mislite? Gdje su ti ljudi? Mi ne znamo ko tu to uradio, ali jedno znamo. Oni su ili ubili sebe odjedno, ili su sebe ubijali godina. Posledi se braći i sestri. Ignorisanje Majke Božije. Vidljive su i u ovom našem vremenu. Svala vam i svi ovi bolesni, sve bolesni proces. I ova tendencija da potpuno izmutiramo kao ljudi. Može da se zaustavimo. Ne samo se zaustavi, nego da se preobrazi braći i sest, Ako se naš odnos prema majici Božjoj bude promijenio. Sile tame, znajući to, na sve moguće načine, a zaista danas je mnogo, Mnoga sredstva koja svjetu Bogom data na slobodu, zloupotrivljenost. I ta zloupotreba posebno se tiče i odnosi na kvarenje odnosa prema presvjetoj Bogovodici ili deformacije iz svih ukoliko ih je odnosno uopšte bivom, ukoliko ih imao. Zato nam ovi praznici, veliki praznici, nepokovebljivi praznici, jer pogledajte kako crkva jasno govori da ona nije od nas, da ona ne zavisi od naroda. Neki kažu da crkva bi trebala malo ipak da se privagodi narodu. Znate, ipak, živim u 21. bih, ipak bi trebala malo da se primakne. Jesi kako da ne? Kome da se primakne? Narodu. Pa kada bi crkva, bratje i sve se zavisilo od naroda, znate koliko bi trajalo? Davno bi se ugasilo. Vavedenje je veliki praznik crkva. Crkva nema nikak udjelenja. Vavedenje, brađe i sest, veliki praznik. Veliki praznik. Nebo se sa zemljom raduje. Crkva tvrdi. I danas, u ovom praznovanju, ove 2014. godine, Crkva posjeća da se i nebo i zemlja raduju ovom prazniku. A mi kao društvo, vrati i sese, odstupili od njega. To govori da crkva ima druge temelje. Jer ako bi zavisila od nas, ako bismo mi njen nivo određivali ovog praznika, dakle, ne bi mi bilo. Evo tako? Ako bismo vi ja, gospodine i brate, i ovaj narod ovdje, ako bi se mi pitali ovog praznika, ne bi bilo, braći isles. Je li tako, Valentina? Ne bi bilo ovog praznika? A vi ipak ga ima. Crkva nas poziva da se vratimo. Ona se neće mijenjati, braći i sestri. Ona daje priliku da se sami mijenja. Promijeni se. Kako da se mijenja? Evo kako. Mijenjaj svoj odnos prema bogovrodici. Počećemo od pravedenja. Ajde prijdite, dođe crkve pa ćemo zajedno. Naučit ću te, kaže crkva. Ja znam, ja je poznajem. Ja ću ti govoriti o njoj. Ja ću te upoznati sa njom. Ja ću ti otkriti o njoj onoliko koliko ti možeš da poneseš. Pa da se radujemo. Zajedno sa svima svetima, zajedno sa svetim nebesima. Ali ne samo ove vedenje, braće nego i svi drugi veliki praznici bogorodični. Evo je ovo naše uspenje, ovaj hram koji je posvjećen svečastom uspenjem presvete bogorodici. Ali ne samo ovaj naš hram, nego mnogi, najveći broj hramova u našoj, u našoj crti, u našem narodu posvjećenje presvete bogorodici. To sve govori da je došlo samo do krize braće i sese do krize da mi smo u korijenu zdrav narod ako još uvijek ispovjeramo da je korijen našeg naroda biće u črkvi onda smo mi zdrav narod u redu ajde ja i ti ne praznijam to nije moj i tvoj praznik ili još uvijek nije. I pogledaj naše džedove Naravno mislimo na sve te džedove Šta su oni praznovali? Kome su oni prosjećivali hramove? Evo recimo naš sveti džed Sveti Simeon mirotočivo Kome on prosvjetio tu democu? Pazite Zida Starina hrana Odlučio da ga napravi Da ga posveti Braći se se Bogu i rodinu Veliko dijelo, svešteno dijelo Zna I kome ga on posvećuje? Kome? Bogovodici Je to dovoljno jasno, braći i Ovo je nejasno, tako, luk Čiste je otakle Sveti Saru Kome posrećuje Hjavandar Rodici I to baš u ovom prazniku Mavedeni I to je jasno Braći i sest Pazite, nemamo opravdanja Vidite, mi danas ovako Ja pušim, ti piješ, on je zapošten, ona se sprema za putovanje. Znate, rekao bi čovjek brzine, nema se vremena. Sjutra na dan strašnog i pravednog suda. Ovako će da bude posložen. Kome posvećena studenta se je? Naravno, pravda Bože ima da bude zgusnuta, to sve kad se bude sabio znači, u taj zivd u tu oštricu pravednog suda. Evo, pogledajte kako ovo zvuči. Kome je posvećena su Denisa? Kome je posvećen Hjelanda? Kome je posvećena Moračo? Kome su posvećene Podmajne, Ostrog, Sabina? Ajde, ne idemo dalje. Majci Božije. Pa u čemu da probavimo? Nemamo upravdanja. Imamo slobodu da srljamo, da lutamo, da odustanemo. Ali nemamo opravdanje, braći srstvo. Previše je jasno, previše transparentno. I pored svega toga, mi se danas pravimo kao da se ništa ne dešava. I vidite, vrlo lukavu sa skrivamo, za. nekako kao da da sakrivamo te svete tragove svetih predaka, pa onda svetim manastirima i hramove nazivamo imenima, ko ja opisujem mjesto gdje se hram nalazi. Kaže podno ime Morača, Ostrog, Hilanda, Studenica, itd. U samom startu Odvojit smo se. Studenica, a ovamo je bogorodica. Morača, a ovamo je bogorodica. Podmajne, a ovamo je bogorodica. Kakve su asocijacije? Evo vidite, povedite sami. Kaže, podmajne. Koje su vam prve asocijacije? Budva, majne, bratija, tamo su otec Rafaelo otec Benedikt, otec Kavistrat, dole, do, do, ovo, Dragiša, nate. Biti ovo, biti ono dvoritelné. Bore bi se to dobro, ali nije takšno, nije precizno. Podmajim. Bogorodica. Podmajim. U To je, znate, ne bolestni nervi. Bolesan nervni sistem. Naš narod tkivo narodno je oboljel. Ja. Kično nam je bolesno, braće i sredstvo. Živci, nerodi. Kao, kao, ne kao, nego jesmo oduzeti. Pa zar nismo oduzeti, braće i sredstvo? Evo pogledajte. Kao narod imamo crkvu. I to pazite. Pravo slavno crkvu. Znate što to? To je neburukano. Znate što je to? To je, je, je vlas koju nebesa pošljuje. Jer nebesa, to je car nebesa rekao je, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebesinu. I što razriješite na zemlji, bit će razriješeno na nebesinu. To imamo crkvi. Takvu vlast nam je, gospod dao. Dao nam je vlast da stajemo na svu silu vraživu. Na zmije, škorpije, misli se na demona. I na sve one koji žive duhom demonskim. I pazite, na svu silu vraživu. I ništa vam neće nauditi, kaže gospod. Crk naše apostolima i pravoslavnoj crdbi do dana današnjega. Pazite, braći i srstvo, to su Boži bogoslovi, to su Boži agravanje. Bog je ostao vjeran srbi. Data nam je sila, braći i srstvo, da život vječni primimo. Data nam je vlazno se nazovemo sinovi Bože, data nam je hvala da Boga nazivamo Otcem. Slušam ovih dana u, u neopreznim, pazite, neopreznim istupanjima. Kako je Bog Otac sviju? Nije tačno, broće se, to nije tačno. Bog nije Otac svih ljudi, jeste tvorac, ali nije Otac. Vladi kad Nikolaju tumaču, nesim Boga vjera, govori da smo Boga mogu i Otcem da nazovemo tek kad smo sina njegovog jedinovodnog primili kao čovjeka kroz presvetu Bogorodicu. Tek on, braćo i sese, daje nam pravo, jer ako hoćete, vlas, da Boga nazivamo Otcem. Izdan Svete crkve Bog nije otec. Zato sveti apostoli govore da se za sveto Kiprijan i Kartaginijskog steštenom učenike i episkopa, ga vi pogućite da crpe, Ali on je uh, učenik svetih apostola. Samo je premio uh, tu kovanicu apostolsku. Kome crkva nije majka, tome Bog nije otec. Jasno, breći i sestre, Kao dan Što se više udadavamo Od apostolštvog predanja Sve više ulazimo u taj prostor e, Sopstvenoga tkanja Ali to će ogan vremena Vrgo przo da sprži To je bogatstvo Koje će se oduzeti od nas Ne bogatimo se sa svetim apostolim Ne učimo od njih, ne mudrujemo saglasno sa njima. Bogatimo se sa onima koji isprazno mudruju. Nadubenoga razuma, nadutoga uma, koji samo misle da znaju, brati i sese, ali ne znaju. Koji misle da su bogati, ali nisu. I pazite, mi koji imamo crkvu na dadan, koji imamo svetu liturgiju, braći i sestva, na tri, četiri otvaramo nebesu. Na tri, četiri, braći i sestva. se opet one divne primetbe jeromonaka e, Tihona, osvojatelja optinskog skita. On bio dušajen pristupom srpskog sveštenika svetom prestogu narod nije to bespokriće sad govorimo o onom blagoslovenom ima svoju potrebu uvijek ali on je mislio na taj tu bogagoslovenu smelos to blagosloveno derznođenje koje e, srpski svešteni ima prema svetom prestonu pokaže pa mi da bismo krenuli sa svetom istorijom da bismo je odsvužili moramo da uhvatimo čitav kruk i da ispoštujemo čitav kanon koji nas čini ne da kažemo spremnim da oslužimo svetu liturgiju tu pripada tu uključujemo svabogosluženja tog dana koja predkode liturgiji pa kanon pred sveto pričešće koji je poprilično veliko pa da onda ispovijest pa jedno pa drugo pa treće pa četvrto Pa tek onda, breti i sestre, blagosloveno carstvo. Kaže, a srpski bašuške, on kaže, prosto priđe, obuče se i kaže, blagoslovi gospode, uzme sve to evanđelje, jer su mu vrvo često sve drugo oduzimali, knjate, srpskom narodu, Vrlo često I na dugo Sve su oduzimali Srpski navod dugo nije imao Vrati i sese Nikakve države Znate, pet vjekovno Europsko se malo toga Češće se sjećamo toga A imao je carstvo Vrati i sese Nebesko carstvo Od vjere je živi. Istina, na samom početku raspada zemaljskog dobio je nebeski blagoslov i sklopio vječni kosovski zavid sa nebesima. Tako da nam je moglo biti, jer su nam najsvetiji dali smjernicu, zemaljsko je zamaleno carstvo. Režite, to se pričamo o bezomnom A nebesko je vječno. I onda srpski sveštenik, kako kaže Vaćuška Tihon, prekrzi si i kaže, Bogoslovi Gospod. Uzme sveta to vam žele, kaže. Bogosloveno, calstvo, oca i sina i svatoga duha, save i uvijeku, vjekova, Otvara, pokreće I narod kaže Amin Imamo svetog i to vidio tako Imamo braće i seste Svete tajne Poradjamo ljude Znate Poradjamo ih za vječnost Ćemo li da krštavamo? Ajmo da krštavamo Hoćemo li da miro pomazujemo Da spečatimo duhom svetim Nadam se ljudi boje uveze u nekakvu nepotrebnu paranoju. Je li ovo pečet, je li ono pečet? Ima li lična karta, ima li paznična? Ima li u imali ima li na jaknama? Ima na kamerama? A? Imaš li peča dara duha svetu? A što ti je to? Ne znam, uveći se. A ima Imamo silu da pečatimo, da dajemo ljudima silu Božju, silu duha svetog, silu da možemo ako hoćemo. Pazite, ako hoćemo. Mi ovdje vjerujem da smo svi kršteni. Imali ovdje neko ne kršten? Nema. Svi smo miropomazani, braćo i sve. Znate još što ja mi potencijalno možemo sveti? Znate i kako mi možemo Majku Božu da posnovamo noćas? Da grmi kao što grmi na Svetoj godi. Možemo ako hoćemo. Silu da možemo primili smo u Svetom krštenju i u Svetoj tajnih miropomazanja. Mi ovdje možemo, brati i sese, da živimo vrlinski. Da se osvećujemo Svetim vrlinama ako hoćemo. A silu Da možemo, dobili smo u crkvi. Crkva nam je dal. A gdje smo mi tu silu, brato i sestre, e, naručivali i čekali kao nekakve inekcije iz neke daleke Amerike, znate. Koje treba polatiti ne znam koliko hiljada dolara. To se primi od majke na dar. Petsat dara duha svetova. To, brato i sestre, malo ko danas je deprimjećujo. Veličinu da te svete tajne. Mnogi koji su kršteni ne znaju da su miropomazani. To je predavnje. To je lična pedesetnica. Duh sveti se lazi na čovjeka. Pazite. Se ulazi i ostala ga slobodni. Ostala ga slobodni da možda ne dao Bog. Do kraja života ne napravi ni jedan jedini Otez, u zajednici sa njim. To je jedno od svojstava Božijeg i Božijeg djelovanja. Tu je, ali ne djeluje ako nećeš. Ako hoćeš, za mnom budeš. Ajde. A Duh Sveti, Brat i sest. Sprema. Jer gospod ne zove nekrštenog videa. Pazite, crkva nekrštenima kaže izađite. Oglašenim. Izađite. Znate. Vi koji ste oglašeni, jer koji ste nekršteni, koji se spremate za sveto krštenje, izađite. To je pedagoški. Danas, nažalost, nema oglašenih, ali je vrlo dobro, brati i sestre, da se sjetimo da smo mi ušli kad govorimo oglašeni izidite a ti kažeš sebi a ti ostane cijeniš li ti to poštoješ li jesi li blagodarno a ostao si jer si kršten jer si miropomazan i radiš što po tom pitanju vidiš sreko kaže njima da izađe a ti ostane I kakav je razvit između tebe i njih? Samo prostorno, oni su izašli a ti si ostao, ili imaju nešto u tvom odnosu prema svetini? A crkva kaže iziđite i oni ne mogu dalje i oni ih ne opterećuju. Ona zna, crkva zna, to jest Gospod zna da oni ne mogu dalje. To je prejako za njih. Nemaju snage, braćijo i sestre. Šta mogu? Mogu da čujem sveto evanđelje može da čuju propovijed sveštenika i posle toga da izađu jer ugåseću kanone hristije znači kad se mati na kad se odvajamo kad se ograđujemo heruvimima od svih briga zemaljskih nad oni to ne mogu ne kršten čovjek to ne može vidite srce to i ne traži I zadlji, pa kad primiš sveto krštenje I sveto miropomazanje Kad se obučeš U Hrista I kad primiš duha svetoga Duha očevog I onda možeš naprijed I nabiš A mi, bratvi i sestni koji smo kršteni Miropomazani Mi to i tekako možemo Ako hoćemo A ako nećemo Duh sveti će ostati nama, ali neće djelovati na silu. I tek će nas strašni sud Boži not, odsjetiti na strašan način na to što smo mi imali, što smo mogli, ali nismo htjeli. Not. Imamo sve te tajne. Imamo svetu ispovijest. Jeste li sve griješio? Jesi. Kako? Teško. Koliko teško. Mnogo teško. Smrtno. Da. Smrtno. Neočajavajte. Imamo glas. Imamo mogućnost. Nemoj da očajavaš. Pazati. Težak je problem. Smrtno si sve griješio. Težak je problem. Dođi da vidiš ovo. Pogledaj. A vječni objej. Ovo je za tu vas u grehovo. Vrati se sad ovo. Ima načina da izbjegnaš pokajanje i ispovijest. Ako se ne pokajemo I ako se ne ispovjedimo, braći sest, i oproštaj ne primimo od onoga koji ima vlasom potpuštati grijehi, vječni objed nas čeka, posebno ako su u pitanju smrtnih grijezi. Smrtnih grije, braći sestre, garantuje vječnu muku ukoliko se čovjek ne pokaje. A mi, kao narod, teško smo griješili, mnogo teško. Kako reči otac Grigorije ovih dana, a on je bio i savremenik, jer je iz svijedog mnogih događaja, da se navod na što liko izgriješio, teško nagriješio prema crkvi, danas se to ne govori, te analize i ta ispitivanja se ne vrša. Naravno se tako nagriješio prema crkvi, da to, čet, kako rekao se otac Grigorije, četvrto okoljeno neće namiriti. Da neki ima četvrtu okolenu neće da težinu toga grijeha. Zar ali vidite, ima mogućnost. Gospod ima Boga da Jer nema nikoga nad Gospodom pa da on od njega preloži da se usvoji njegova molba. Oni samovlast, on ima Boga da otpusti grijeh. Naša crkva koja je zapravo njegovu tijelu. Naša crkva je naš gospod među nam. On ima vlas. On hoće, braći i sestri. I on nas poziva na pokajanje. Pazite, teško smo se grišili i zaista jesmo. Kao narod se nagrdi smo, braći Samo da navedemo broja abortusa. To je strašna slika. Ja vidite, Ko je nama danas potreba i što mi imamo sa e, takvim grehovnim bremenom od toga što ćemo se uključiti u ne znam kakve zajednice evropske atlanske ili u zajednicu sa cijelim svijetom Kakve koriste imamo toga ako tamo podnesemo brevne grijeh i još ga sjedinimo sa grijehom svih tih ljudi i naroda. Našto će to da viče, braći i sese? I kako kolišt imamo od toga? A od crkve te kako imamo. Crkve koju imamo, braći i sese, i ako hoćete crkva koja je potrebnija i tim narodima nego sve to što oni imaju vjerujte, evo i toj Uniji znate i Evropskoj, i ovoj, i onoj crkva je potrebna, braći i sest samo ona može da im pomoga niko drugi oni sami sve ne mogu pomoći zato što su u krvi do guša u grijesima, braći i sest teškim, ozbiljnim grijesima i poremešajima Samo crkva Svim navodima Samo crkva može da pomogne To jest Gospod može da pomogne Kako? Da im otpusti grijeh Jer tamo gde je grijeh Tamo je smrt Tamo gde je grijeh Tamo su demoni Tamo su gašinare Tamo gde je grijeh Bratio i sese Tamo je vječna muka Vječna tano Vječni škrgu zuba Ona ko može da osvobodi od grijeha, on oslobađa i od smrti, on oslobađa i od demona, on oslobađa i od vječnih muka. On može života da da. A to ovaj svijet do te mjere nema, da više niko i ne govori o ovom problemu. Evo povedaj. neka što ne govori o ovom problemu, nego agresivno gura grijeh kao brovinu kao pravo. Maska, kako danas tu smo od jednog svetogorca Maska prava Ja imam pravo Nemaš ti nikakvo pravo Mi hoćemo ova pravo Nemate vi nikakva pravo Pađite kako ovo danas tvrdo zvuči znate. Ovo bi bilo, znate Šokantno Nikako pravo vi nemate I pazite ne govorim ovo ja ovo govori Gospod nikakvo pravo nema znate što imate, kaže Gospod grije veliko breme grije imate grije veći od Sodomskog imate breme veće nego što ga je Sodom imao i vaš udiju To je gospod rekao, broće i sve, svećate Biće teži i gori od Sodomskog i Gomoroskog Do imate I imate, ako hoćete, mene Koji jedini imam vlast Odpuštati grije I odjedno pravoslovni svešte, episkopi i sveštenici, dobiše na cijeni, bratvi svešte. Posleše popularne. Stadion mi se isprazniše, koncertne dvorane mišta, fabrike mišta, sva ta masovna zborišta, sve to, bratvi svešte, poče da se prazni. Popularnost ovih i oni poče da jednog odjedno Sveštenici dobiše na cijeni na ovo poček da ste otima o njih. Zašto? Hoće da se ispovijede. Da ne odpustiš grije. Onaj ko ima vlas, to bi vratnice sve bilo pravo videnje, to nema sumnje. Čovjek koji je to videnje imao, ima je pravo videnje. Onaj koji ima glas rekom je tebe da traži tebi da se javim rekom je da ti u crkvi primivši čin primio si bogas otpustiti grijezi zato molim te ispovijedi i oslobodi me kako narod kaže Očitaj mi je razrešnu molitvu Znači ima ta razrešna molitva Kojom se e, Pokajni raz, razrešuje od grije Oslobađe od grije To, brati i sestre Niko ne može Niko nema tu vlast A posledi se su vječni Pazite, posledi su vječni Sve ovo što nam nude Iako izgleda veliko Ali je ništavno Trudežno i brzo provežno To je sve bogaćenje ovog bezumnog bogataša. To je sve, vrati i sestre, bezumni. Svi ovi procesi, to je sve bezumlje. Mnogo se nudi, mnogo se objećava, ništa se ne daje, ništa se ne dobije. To naš narod, evo već ovdje i osjeća, znate, nego je bojati se da ne padne u očajanju i ne Bože da je krene agresivno u kontu. Zato je mnogo važno da prepoznamo Boga koji je prisutan, koji je tu umeđu nama u crpi, ali ne nametljiv. A posebno naš narod, brati i sestre, jer ima takav blagodstvo, ima takve privilegije da raspolaže svim tim strašnim silama, blagodatnim silama. Jer srpski narod, ako je Po čemu prepoznatljiv? Prepoznatljiv je po tome što pripada pravoslav Mefisesu. Pravoslavna strana, kažu Rusi, znate. Srbije, Crna Gora, pravoslavna zemlja. Ovi procesi vrata Crne Gore, Novi Mediteran, znate. To su novi stilovi kojima pokušava narod da se odvoji od pravoslavnih tradicija. Dobrodošao on obav u Jadranu. Dobrodošao je ovdje u našoj zemlji. Mi nismo mi novi mediterali. I nisu vrata crne gore tamo. Vrata crne gore su hramovima. Vrata crne gore su svetinja. Vrata crne gore su tamo gde su carska vrata. Tamo gde su hramovi, tamo gde su svetinje, tamo gde je liturgija. To je Črnagor. Ne novi, nego vječni Mediteran. I taj Mediteran ne promoviš u ovi likovi koji imamo po Billboardima. Držimo se za ruke, kucamo se, veselimo se, pjevamo. Ne to, nego svetinje, braći i sest. Sveti Kivoti, sveti Vasilij. Prvo tamo idemo, ko svetlo ga resenimo, se poklonimo našim moštima kod svetoga Petra Cetinsko se pokloniš častnom i životalnom drvetu Krstu ruci svetoga Jovana, proroka Preteče i Krstitelj, svetome Petru da se pokloniš svetome Simeonu Dajbocu svetom Stepanu Piperskom pa u hram vaskrstejanja Hristovo dobiljamo naše bezbrojne manastiri i hramove se upoznamo sa našim ocima Sa našim vladikama, sa našim manastirima, sa našim liturgijskim tradicijama, običajima, da ćemo onda da sjednemo i da popijemo i pojedemo. A mi, brati i sestre, invaliti, pored svega toga što, ima, što je naše, pazite, to je naše. Vidite, niko je ruku ne pružao na to. Niko. Mnogi se interesuju za šume. Praže više. Ovi naši starosteljici ne mogu više na pražu da odi. Može da ih gleda sa terasa. Ali da pođe tamo ne može. Ili da prate. Ona pražu na koju se on podigao više nije njegova. Kupljeno. ti ako oćeš malo se istraniraj pa probaj da se probiješ jednu i tamo i petorica, da desetorica spremni volici jer očekaju da je neka ptičica izvati nebevi napredovali prije šume je tako mora sve sve sve se zauzima ali na crkvu niko ne považe ruku evo ga naša Đjoko Jovan, niko ne dolazi gore, tako je. Oči, niko se ne interesuje za Stanjević. Stem veliki iguman Dimitrije koji se zainteresovao, pa nebo bi pa se ne bom obogatio. I posle njega iguman Jefrem Đjoko Jovan, jedno i gore. Nema. Sve investitori, investicije Pogloman kapital se uvaže Gore mi put Da napravim A pazite Manastir posvećen Kom? Ne Svetoj trojici Manastir posvećen Rači se Otcu I sinu Svetome duhu Niko se ne interesuje da ugoši Ali što ovo govori Ne govori o tome da mi nemamo Znate, stara stava naša je govorio Bog je bogat Nego Da crkva, braći i sestre Pripada narodu Narodu pripada Na Gospod, narod čeka. Investitor, on intuitivno je da tamo nema šta da traži. Što on ima da u ostro, brat i sest? A džete da ulaže, ne smije pogledat' u njega. Mnogi investitori, kada ih uvel, kod svetoga vasilja ostrošog, ko se strošu, gleda, bi im pobjegla sa glavom, piena izbilena na na osi. Na. Ja? Nesmiju ni da priči i mnogi uopšteno u vezi. Nekakšto ne u vezi, ne nego vode sa sobom nekakve uh, vrčeve, nekakve indijance, nekakve gurue, na, ja? nekako šamal nadim, da govoreći da treba obožiti i gde će se ispraviti. I onda, kada pukne, onda ovi love njih. Treba platiti ratu. I to je preraslu jedno lovište, bratrisa, s temo da znate. Svi su naoružani, onda kako koja sezona lova ne idje. Svetinje čekaju narod. Ovako ćemo, oči igumane, Kaže, gospod, ovako ćemo jutro s ti i tvoj džakon, ovako krenut ćemo, svi ćemo, imamo kad. I dan za danu, znate, kamen na kamen, pođite da vidite kako izgleda manastir. Stanjević. Bog ga gradi sa dva, tri kaluđa. Ne treba mu snati. A mogli bi oni to da se grade vrati i sestre, znate, zekoliko? A samo da se odvoji, recimo, čim odnosno, da, čin sile. Sile u jerakiji, pa ima taj anglijski čin, sile. Samo sile da se angažuje znate. I gotovo. A ne, sve te se će to polako da gradi malo je pokojni iguma, a sve. Brat i je mamanski, a pa, će pa ćemo tako da ga radimo. Ali ovo je narodna svetinja. Ako narod hoće, radit ako neće, nekaj ne bude. I ova svetinja, braći i sestra, nju nije podigla ni opština, nikak mi ne sitovi. Nije podigla vjera. Vjera starca stave i vjera naroda. Znači? Sve ovo što mi ovdje imamo, to je sve narod donijem. Znači? Naši hramovi, pazite, hramu, pazite, hram u Podgorici, sabrni hram, to je narod podigao. Naravno, ko str, ko str sve fino, ispoštovam, poredaj Božji blagoslu, arhijerejski blagoslu. Sporo je išlo, ne? ja sam tu i očevidec, ja sam živio u tom kraju i kran Hristovog vaskrasenje bukvalno raso pred mnojim očima, a i ja, pred očima Boži ne ja nego čitava ta naša generacija, praktično od temelja do krstva. Pa ka, tačno kako je narod disao, tako se i hram razvio. Bila je situacija da je na kramu bio jedan radnik, dva radnika, dva radnika, na onakvom kramu i zastup. Nema poglašnje, dva radnika. I opet neki trom dok se probio i opet i kranu. Ovo govoreći, hoćemo samo braći sve se da sagledam, da smo mi kao narod samo blokirani. Mi sve imamo. Mi smo oboljeli. Ali mi sve imamo, znate, sve što treba mi imamo. Bogatstvo nebesko mi imamo. Samo što ne možemo još da se pomjerimo, znate. Prešeklo nas je što bi se rekao, znate. Ne možemo rukama, ne možemo nogama. Evo pogledajte, nas tako malo se služe svete liturgije, pa jedva, evo da se ovako sabera, znate, da, da, da ispunimo naše hramove. Zašto? Ne može narod, Nekoga je preko veđa, nekoga preko glave, nekoga preko uma. Rastvabljeni u pravom smisku riječi. E vidite, postoji mogućnost da ustanemo, da nas gospod podigne. Moćno da nas podigne, znate. To može da bude mnogo jače, mnogo brže mnogo zbiljnije, mnogo temeljnije nego što mi mislimo i neuporedivo uzvišenije od onoga što nam nude današnji važni iscijavitelji i oni koji zavode a to je, broću i sestre upravo ovaj praznik ponudija ajmo za njom. Evo je, ide od otlakovica, djevojčica, čedo Joakima i Jane, pred izabranima. Od svih naraštaja, Bogom izabranima. Evo je, krenule, ajmo za njom. Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo. Svi tamo gdje smo se zatekli, ajmo za njom. Jer kroz nju, brati i sestre, svjetko će da zasijati. Kroz nju će vladi kada dođe. Kroz nju će istina da nam se otkrije. Kroz nju će život da nam se daruje. Kroz nju će zdravlje da nam dođe. Koliko god da si bolesan, koliko god da smo rasklavni, braće i srste, samo njoj da se vratimo, za nju da se vežemo, nju da pratimo, i sigurno je, ne može drugačije biti, da će nas gospod podići. Да da će nas господ spasiti Pritom ne rešavujući samo naše probleme u vremenu Nego nam vječnost Blaženu vječnost Dajući nam spasenje Dajući nam carstvo Božije Dajući nam braće i sestre Stanove Pazite, stanove u novom Jerusalimu U novom gradu Evo danas od silnog zidanja potpuno smo zaboravili na onaj grad koji će doći Sveti apostoli Sveti apostol Pavle on nekoliko puta nedeljno dolazi u budu niđe ne straće braći i sest toga uopšte ne interesuje pa nisu vi interesovali ni gradovi kroz koje je provazio a gdje sve apostol Pavle nije braći i sest gdje god je prvoslavna crkva eno ga tamo ne oduševljava se Nikakvim arhitekturama, zdajnjima, znate, ljepotom tvarnom, veličinom gradova, znate. To njega ništa ne interesuje. Njega ti gradovi ne interesuju, jer su oni nepostojani. Sjećate si kad kaže, ovdje nemamo postojana grada. Ovdje nemamo bogatstva. Nego čekamo onaj koji će doći zato. Znači. Čekamo nebeste Jerusalije. Evo pogledajte sami sebe koliko vas razmišlja o nebestom Jerusalije. Poprostite, ali ako ne razmišljate, onda se može da vam zvuči u najbolju luku samo interesantno. I ništa drugo. Ali ako vjerujemo braći i sese i ako čekamo, onda sve ovo što se danas dešava, sve, sve, sve, provezi mimo nas. Kao autobusi, na stanici, kao avioni na aerodromu, kao vozovi koje ne čekamo, koji idu u nekom drugom pravništu i vode nekim drugim gradovima. To nije moj avion, to nije moj voz. To nije moj autobus, jer na njemu ne piše ime moga grada, grada koji čekam. To su sve gradovi nepostojeći, nepostojani. Svi ti praznici, to nisu moji praznici, nova godina, ova godina, ovaj dan, oni dan, to nisu moji praznici. Ja čekam velike praznike, ja čekam vavedenje. Sva ta imena, svi ti ljudi, nisu to ti ljudi. Ja čekam Boga čovjeka, sve te žene, nisu to te žene. Ja čekam jedinu blagoslovenu među ženama. Sve te pozdrave i sve te vijesti, vijesti, vijesti. To nisu moje vijesti. Ja čekam ili ponavljam. Ono jedinu blagu vjer, blagovjerac Jovanjevs. Ja slušam, trudim se da u svojim riječi božje, a ne ljudske, riječi vječne neprovezne, riječi istinite nevažne. Ja vjerujem. Ponako kako su vjerovali moji sveti oci Moji sveti predsi i učitelji mojih svetih predata. A nekako vjeruju današnji učitelji, koji sami sebe uče. Koji sami sebe vode slijepi, slijepce i u jamu upadaju. Metafizičko jamu. Danas, brati i seste, svi sami sebe uču. Samo je crk postala vjera sebi i svetom predanju i svetom otkrovenju. A svetom predanju centralnom mjesto braće i sestre, zauzima upravo on presveta bogorodica koja je zapravo granica između vidljivom i nevidljivom između stvorenog i nestvorenog između Bogu i čoveka ako hoćemo sami sad jedni druge i sav život svoj sa svima svetima sa svetima koje slavite kao krstnu slavu sa našim svetiteljima iz roda srpskog sa svima svetima svetoga pravoslavi ako hoćete sa svim svetim angelima Da svoj život Hristu, Bogu, predati. I to danas, braći i sestre, nema tu šta da se čeka. Nego danas, ako hoćeš. Onda najprije, po meni, presvetu, prečistu, preblogoslovenu, slavnu vladićicu našu, bogorodicu. I nju, pomijenjući, braći i sestre, Mi i Boži blagoslov primiti, blagoslov Oca našeg, koji nam Sin donosi, a Duh Svet je do dana današnjeg ibe kraja vremena daje i unosi u srca naša čineći od tog sabora, sveštenu zajednicu, crkve, koja kao takva predstavlja čudesnu. Mistično tijelo Hristova koje i mi, daj Bože da budemo budovi, da bismo smo još u vremenu ovdje u ovom našem vremenu našem gradu osjetili vječnost i nasvijedili grad koji će doći molim vama presvjete volite se nas Bogu. amin dostojno je svjarko moju istinu pravići stjana bogorodnicu Слава Богу, мудрость te porodu, i